Lakini pia theluthi ya sekunde, haitoshi kufiatua risasi mbili kutoka katika bunduki ya ina manlicha kakona. Ukipiga risasi unahitaji kusubiri sekunde katha, ili kuikoki tena, bunduki na weza kupiga tena. Kukifupi ni kwamba, panamna yeyote ile au muujiza waote ule, haiwezekani kufiatua risasi mbili ndani ya theluthi ya sekunde, utoka katika bunduki ya ina hii. Kwa hiyo hii, inatueleza kwamba risasi liumpinge Kennedy na iliumpinge Kunal. Zilikuwa risasi mbili tofauti na zilipigwa kutoka kwa watu awili tofauti. Je, nikina nani watu hawa? Kabla hatuja fika mbali, kuwanza kujuliza ni nani mwingine labda alifiatua risasi nyingine hebu tuangalia vizibiti zaidi. Baraza la seneti liwai kuunda kamata kuchunguza mawaji mbalimbali ya kupangwa ya leo wai kutokea nchini marekani. Kamati hii iliitua House Select Committee on Assassinations au kwa kifupi kama HSCA. Mwaja wapu ya uchunguzo lizofanya ni kuhusu mawaja Raisi John F. Kennedy. Mwaja wa wajumbe wa kamati hiyo alikuwa ni mtala munguli wa pathologia, Dr. Cyril Wechti. Doctor Waid, aliandeka ndiko la maoni yake kwako matihiti uliyeseneji, na akaweleza kuusu nazaria aliyokuja na yao kuusu tukiohilo. Ambayo nazaria hii ilikuja kujulikana kwa wengine, kama right to left trajectory, kama ni vutangulia kuweleza kuamba terikari kupitia Warren Commission. Kuna deikuwa risasi zilipigwa na oswa diakiwamko na kuri ya wajengo la Texas School Books Depositor, katika andikolakie kwenye kwa H S C C A, Dr Wake chenaileza, kuguzingatia kuwa reporters rekali na eleza kuwa risasi rifuatuliwa kutoka gorofa ya sita, kutoka kwenye jengo tajua, na pia kuguzingatia upanda wajengo ambao unaeleza oswa dedika. Kwa maoni yake hayuwezekani kwa risasi hiyo iliompata Kennedy upanduwa kulia. Pia kumpata konali upanduwa kulia wa ubavu chini kidogo ya kwapa. Ukipima pembe mlalo ya ni horizontal angle. Kutoka jengo la Texas School Books Depository. Kuenda kwenye gari ya liomuwa raisi John F. Kennedy na mahali ilipokuwa katika frame ya moja tesini. Ya kipande cha video unapata nyuzi kuminatatu kutoka kushoto kuenda kulia. papo hapo pia ukipima pembeuima yani weti kuhengo utoka gorofia sita kwenye kuna kuniyaga rai se una pata newsi shirini moja kama utafima kwa kuchukuliya kuwa bara bara ilikuwa tambarale iliosawa yani horizontal plane lakini kama ukizingatia kuwa garia rai ilikuwa inapita kuniyaga bara bara yenye slope yenye newsi tatu Maana yake kwamba pembe wima ya kutoka gorofa ya sita mpaka kunye gari ya Rice Inakuwa ni nyuzi kuminanane Ifa amike kuwa namna ambaveo Rice Kennedy alikaa kunye siti yake Alikuwa mekaa kuegemea kabisa kunye mlangu wa gari Na hata ukiangalia video kwanzia muanzoni utaona kiuwa meweka mkono juu ya mlangu wa gari Lakini Governor Connell alikuwa mekaa katikati ya siti yake mbali kidogu na mlangu wa pembeni yake Hivyo baas, kwa kuzingatia trajectory ya risasi, kutokana na nilivoeleza pozisyon ya mdungu waji hapu awali. Dr. Wade chitianaweka hitimisho kwamba. Kama risasi iliompiga Kennedy, India pia iliompiga Connell. Basi, ili takio impate upando kushotu wa utu wa mgongo na siyo kulia kama mbavi litokea. Kwa hiyo hii, inatupa kithibiti kingine kwamba. Kuna kila dalili kulikuwa na zaidi ya mdungu waji moja. Sasa jwe, ni nani hawa dunguaji? Lakini pia tuvute subra kidogo kabla kujiuliza tena swali hili. Tutazame kithibiti kingine. Huko nyuma nileleza juu ya mzozo, uliotokea Parkland Memorial Hospital. Baada madaktari kugoma mwili wa Kennedy kuondolewa pasipo kufanyiwa autobes. Lakini Kennethi O'Donnell na maafsa usalama... wakatumia mabavu kuondoka nao umwili wa rais bila kufanyiwa autobes. Kwanza hii inatia mashaka kuwa, pengine kuna kitu ambacho madaktari wange kiona katika autobes, na kisha kufuruga kabisa kilicho kwa kimepangwa, au maelezo ambayo tayari alikuwa imeandaliwa na wawaji wa Kennedy kuyaminisha ulimwengu. Lakini hata hivyo, bado kuna vituka dhaa muhimu ambavyo vinaunikana katika cheti chakifo, kilicho tolewa hospitali ya Parkland Memorial. Kwa mfano, kwenye cheti inaunyesha kuamba, Kennedy alipigwa risasi katika usawa pingili ya tatu ya shingo kuenda chini. Lakini katika ripoti ya Warren Commission, wameongeza karibia nchitano au sita kuenda juu na kuripoti kuwa alipigwa risasi katika base of the neck. Hii inatohisiya kuamba. Walikuwa wana lazimisha kuweka usawagu wa risasi, kuingia ili wewe zikuwalisho na chuki lazimisha kuamba. Risasi hio hio ikienda kumbiga kona alubavuni chini kidogo yakuapa lakuriya. Kama atukezingatia kilituaniki kuhunyeshi ticha kifo. Kuamba risasi lipiguo katika thirty thoracic vertebrae, baada sisi ngeliimpata kona alubavuni chini kidogo yakuapa. Pia, Dr. Wazamu ambaye alipokea Kennedy siku hiyo, Dr. Robert N. MacLand, ya naeleza kuwa. Walipokuwa wanajitahidi kuokoa maisha ya RISE. Halipo angalia nyuma ya kichwa, kidonda alichokiona kwa utalamu wake, ilikuwa ni XT wound, yani kidonda risasi lipotokea. Kwa hiyo hii na manisha kwamba risasi ili ingili ya mbele na seonyuma kama inavudai wakunye report ya Warren Commission. Uusi kose, katika sehemu inoifuata. Mwandaaji ni Comrade Mbuana liamtu, mimi na ituwa Nanias Edgar.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 Kutengeneza makala maalumu ya shereza ndoa send off na mikutano mbalimbali tembeleam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa teja kupresheo da ya koleo kupitia www membership formerentertainment com au tupigi kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato sabasifori au sifori sita tano tisa.